Tervetuloa kuuntelemaan podcastia kokousviestinnästä. Mun nimeni on Jari Hiltun ja tässä podcastissa kerron muun muassa kokouksen puheenjohtaja ja tehtävistä. Kokouksen alussa valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Sihteerin tehtäviä ovat muun muassa kokouksen valmistelu, kirjevaiden hoitaminen ja asiakirjojen laadinta. Kokouksen valmistelutyöt puheenjohtaja ja sihteeri jakavat yleensä keskenään, eli saatetaan sopia esimerkiksi niin, että puheenjohtaja tekee kokouskutsun, jonka sihteeri postittaa kaikille kokouksen osanottajille. Kokouksen, kokouksen valmistelussa täytyy huomioida myös se, että, että olisi jonkunnainen paikka, missä kokoonnutaan. Jos ei ole omia tiloja, niin sihteeri saattaa joutua vuokraamaan jopa tilan. Ja sitten, jos kokous on pitkä tai ilta-aikaan, niin silloin siellä yleensä on jotain tarjouluakin. Ja sihteeri saattaa joutua jopa kahvinkeittohommiin tai hankkimaan pullaa tai jotain muuta, mitä syödään kahvin kanssa. Sihteerin tehtäviin kuuluu myös kirjeenvaihdon hoitaminen. Jos on esimerkiksi yhdistyksen sihteeri, niin hän avaa yhdistykselle tulevia kirjeitä ja vastaa niihin. Sen mukaan, kun osaa ja, ja pystyy. Asiakirjojen laadinta on sihteerin tehtävissä tärkeimpiä. Eli sihteeri kirjoittaa esimerkiksi pöytäkirjan kokouksen aikana ja sen jälkeen. Ja sitten jos joku, joka pitäisi kokouksessa olla mukana, mutta ei ole päässyt sinne tai ei saa olla kokouksessa varsinaisesti mukana, ja, mutta häntä asiaa saattaa koskea, niin Tällainen henkilö voi pyytää sihteeriltä esimerkiksi pöytäkirjaotteen, otteen, jonka sihteeri kirjoittaa sitten erikseen häntä varten. Puheenjohtajalla on osa tehtävistä samoja kuin sihteerillä. Esimerkiksi kokouksen valmistelutehtävät kuuluvat myös puheenjohtajalle. Mutta sitten kun kokous varsinaisesti alkaa, niin puheenjohtaja aloittaa kokouksen ja ottaa nuijan kouraan ja lähtee viemään kokousta eteenpäin. Puheenjohtajan tehtävänä on myös valvoa kokouksen kuulukua, että se menisi laillisesti. Sen vuoksi puheenjohtajan täytyisi tietää perusasiat yhdistyslaista, ja sitten jos on asunto-osakeyhtiön kokouksesta kyse, niin sitten asunto-osakeyhtiölaistakin. Puheenjohtaja joutuu laittamaan nimeänsä monenlaisiin papereihin, eli asiakirjojen allekirjoittaminen on myös yksi puheenjohtajan tehtävistä. Eli tiivistäen voisi sanoa, että puheenjohtajan tehtäviä ovat kokouksen valmistelu, kokouksen johtaminen, kokouksen kulun valvonta ja asiakirjojen allekirjoittaminen. Minkä vuoksi kokouksessa täytyy pyytää puheenvuoro? No selvä puheenvuorojen jakaminen parantaa ryhmätyötä ja helpottaa asian käsittelyä. Sitten on myös Huomattavaa, että selkeä puheenvuorojen jakaminen myös nopeuttaa kokousta. Kerronpa tästä esimerkki. Jos on esimerkiksi vaikka ammattiosaston paikallisyhdistyksen kokous, ja siellä on mukana vaikka 50 saman ihmistä. Sitten käsitellään asiaa, josta näillä 50 on viisi erilaista mielipidettä. Jos kaikki saisivat puhua, miten haluaisivat, ja jopa toistensa päälle, niin helposti asia, mistä, mistä on selvä erimielisyys, niin siitä saat, saatetaan käydä keskustelua, josta ei helposti kukaan ymmärrä, mitä toiset haluavat, tai, tai mielipiteet eivät välttämättä tule helposti ymmärrettäviksi muuten. Mutta jos puheenjohtaja jakaakin selvästi viidelle ensimmäiselle puheenvuoron, ja nämä sanovat sen, oman mielipiteensä, niin sen jälkeen kaikki muut huomaavatkin, että heidän mielipiteensä tuli jo sanottua ja voidaan melkein jo äänestää aiheesta. Silloin selvällä puheenvuoron jakamisella niin keskustelu jää 15 minuuttiin sen sijasta, että tunti tai kaksi niin puhuttaisiin toisten päälle. Millaista käytöstä kokouksessa täytyisi välttää? Niin tässä oikeastaan... Tärkeintä on se, ettei häiritse toisten puheenvuoroja. Eli pysyttele hiljaa ja pyydä puheenvuorot ihan viittaamalla. Ja sitten kun saat ne, niin käytä ne nopeasti ja, ja kuuntele muiden puheenvuoroja hyvin. Älä lähde omissa puheenvuorossa vähättelemään toisten puhetta. vaikka olisit täysin eri mieltäkin. Niin älä nimittele toisia, koska se ärsyttää muita ja, ja aiheuttaa pahaa mieltä. Ja joku voi jopa hiljätäkin sillä, jos hänelle toinen pahasti sanoo. Millainen persoonallisuus on taas kokouksessa eduksensa? Persona piirteillä ei muuten ole väliä, mutta asenteella itseä ja muita kohtaan on enemmän. Eli, eli käyttäydy kunnolla ja se vaatii sinulta itsetuntoa tunnon merkitys on tietysti kaikissa aiheissa tärkeä. Eli mitä parempi itsetunto sinulla on, niin sitä rohkeammin sinä uskallat puhua muille ja kestät myös kritiikkiä. Eli jos toiset ihmiset sanovat sinulle vastakkaisia mielipiteitä tai ruotivat sinun ajatuksiasi, niin et mene lukkoon niistä keskusteluista tunnolla sä pystyt olemaan myös rehellinen, eli, eli omat ajatuksesi et peittele niitä, vaan voit ne tuoda julki. Ja se, että jos olet erilainen kuin muut, niin se ei haittaa mitään. Se on varikkautta, joka, joka on hyväksi kokoukselle. Kokouksen tarkoituksena ei ole tehdä meistä toistamme kopioida tai samanlaisia, vaan, vaan enemmän se, että tulisikin näkyviin se, mitä me oikeasti ajattelemme asioista. Muiden kanssa keskustellessa tarvitset empaattisuutta. Eli empaattisuus on sitä, että, että pystyt asettumaan toisten asemaan ja näet vähän, miten, mitä toinen, miksi toinen ajattelee niin kuin ajattelee. Mitä muuta kokouksen osanottajan olisi osattava kuin ilmaista asiansa? Yksi tärkeimmistä sosiaalisista taidoista on kuuntelutaito, eli keskity kuuntelemaan toisia ja kuuntele heidän puheenvuoronsa loppuun asti ennen kuin, kuin sanot toisen niin kuin päälle jotakin. Toinen tärkeä taito kuuntelemisen rinnalla on omien puheenvuorojen oikea ajoitus. Ei kannata välttämättä sanoa asiaa heti kun se tulee mieleen, vaan käytäpä oma puheenvuorosi vasta siinä kohti kun ilmapiiri on sopiva. Jotkut vanhemmat ihmiset ovat tässä hyvin taitavia. ja saattavat odottaa jopa tunnin oman puheenvuoron sanomista. He tarkkailevat ilmapiiriä, että sitten kun muut oikeasti kuuntelevat tai, tai oma mielipide vaikuttaisi parhaiten käsiteltävään asiaan, niin sitten vasta he kertovat, mitä he ajattelevat. Kuuntelua voi myös parantaa erilaisilla asioilla. Kaikkein tärkein on myönteinen asenne sekä keskusteltavia asioita että myös keskustelijoita kohtaan. Eli mieti ennen kokousta millainen, millainen, millaiset odotukset sinulla on kokouksen suhteen ja pyri vaikuttamaan niin, että ajattelisi kaikesta huolimatta myönteisesti sekä asioista että mukana olevista henkilöistä. Yksi hyvä keino parantaa kuuntelua on muistiinpanojen tekeminen, eli Ota kynä mukaan kokoukseen ja niin mahdollisesti myös paperia. Esityslistaan on helppo tehdä muistiinpanoja kääntöpuolelle. Ja sitten säilytä muistiinpanot, eli joskus jos joku kysyy käsitellyistä asioista, niin, niin löydät muistiinpanoista sitten ne asiat, joista oli puhetta. Pidä asiat ja tunteet erillään kokouksessa, eli, eli vaikka asiat tuntuisivat sinusta, inhottavilta tai muuten kielteisiltä, niin, niin älä anna puheenvuoroissasi tunteille valtaa, vaan keskustele asioista asioina. Sitten kannattaa kokouksessa huomioida myös fyysistä tilaa, eli, eli menee istumaan kokouksessa eturiviin tai mahdollisimman eteen, jotta puheenjohtaja näkisi sinut hyvin. Ja kun sinulle tulee joku puheenvuoro mieleen, niin sinun ei tarvitse isoa merkkiä edestä antaa, niin puheenjohtaja näkeekin sinut ja voit myös kuunnella paremmin, mitä muut sanovat, kun olet, olet edessä istumassa.